Я затамувала подих. Мені здавалося, що саме сьогодні, у цей клятий день, який буде останнім днем мого нормального життя, я маю бути уважною до будь-якого прояву цього життя. «Певно, ти людина непогана», – продовжувала говорити вона. «Я колись теж була непоганою». Вона знову помовчала і додала, «Можливо, я й зараз непогана». І вона вимовила лайку, яку, власне, яка пролунала досить органічно – «Я так собі уявляла, вона така, що може собі це дозволити». Потім вона сказала, «Так от, затям Я ненавиджу бабів із таким пренишклим голосом, як у тебе. Я уявляю, яка ти слухняна, яка правильна, і як у тебе все, як у людей. Тобто тобі здається, що це так. А насправді ти навіть і не уявляєш, яка це шлопська і банальна формула. У людей. Більшість із них народжується лише для того, щоб зжарити кілька тонн продуктів, і стільки ж випорожнити в унітаз, і відійти в небуття з почуттям відмінно виконаного обов'язку. Ти коли-небудь думала про це? Має бути щось більше? Що? – спитала я. Поки що не знаю, але обов'язково дізнаюся. Обов'язково. І тобі того ж бажаю. Кожен доходить до цього сам. А тепер все. Люшка, певно, вже хоче отримати свою іграшку. До побачення. І зроби собі сьогодні свято. Краєм ока я бачила, що Олексій уже нервує. Гроші телефон були в моїх руках. Я зробила заспокійливий жест і знову звернулася до невідомої співрозмовниці. «Стривайте, як вас звати?» «Це не має значення», – сказала вона. «Не думаю, що ми знайдемо спільну мову, коли я повернусь». «А коли ви повернетесь?» «За місяць». «Певно, що ми її не знайдемо. Дякую вам», – сказала я і відключила телефон. Простягнула його Олексієві. Він схопив його, відкрив кришечку, витягнув чіп і кинув його у пластикове смітникове відерце. «Все, я вас не бачив, ви мене також домовились?» – сказав він. Я кивнула, попрощалась і пішла геть. Хоча мені дуже кортіло залізти у відерце і забрати чіп. Просто так. На пам'ять. 12 годин, 15 хвилин На пам'ять про те, що сьогодні в мене на кілька хвилин з'явилась подруга. Я не мала ніякого права називати цю жінку невідомою, Саме так. Хіба я могла бути її подругою? Навряд. Хіба що стояти за спиною і старих, та шановливо на її репліки. І ніколи не наважилась розповісти про себе. Біля магазину був сквер, посеред нього стояв пам'ятник. На довгій стелі, такий довгий, що обличчя зображуваного губилось в сонячних променях. Мені треба було знову напружувати мізки. Що далі? Пачка грошей починала пропікати мою сумку. Я сіла, звісивши її між колінами, ніби не маю до її місту ніякого відношення. Що мала на увазі жінка з берега моря, коли казала про подарунок? Я знову і знову намагалась уявити її та ставила перед собою запитання. Вона гарна? Вона блондинка чи брюнетка? Скільки її років? Яка вона? У мене взагалі то небагата фантазія, тому я змалювала в своїй уяві образ моєї улюбленої актриси Джулії Робертс. Щоправда, улюбленою вона стала не після «Красуні», яку ми з Вадиком дивились у кінотеатрі, а потім на касеті і кілька разів по телебаченню. Певно, Вадику теж подобалась Джулія. А після якихось менш відомого фільму, назву якого не пригадую. Потім ми із дівчатами переповідали його в перукарні, так, як кожна з нас зрозуміла. У ньому йдеться про щасливу жінку, яка живе з чоловіком на березі океану. Він увесь час щось їй дарує. Дару червону білизну або квіти в довгих паперових коробках. Я такого ще не бачила, тобто такий дизайн. І шалено ревнує. Тому часом лупцює, після чого між ними відбувається красивий секс. Потім вона влаштовує своє зникнення і втікає до іншого штату – Ну, а далі вже починається на щось, на кшталт трилера. Майже всі мої колежанки, хто тоді був на другій зміні, сказали, що ні за що б не втекли з такого шикарного будинку, що баба сказилась жиру, бо жила бога за пазухою. Я теж підтримала їхні розмови. Сказала, що, звісно, можна було б і перетерпіти заради такої краси, таких квітів, такої білизни і такого сексу, заради родини і, зрештою, майбутніх дітей – які бросли забезпеченими всім необхідним. Я тоді стерегла пані Олену. Вона дуже вишукана 40-річна жінка, моя постійна клієнтка, на якій я час від часу випробовувала нові технології. І вона завжди покладалась на мене. Власне, завдяки її протекції я й потрапила на курси до мадам Летиції. Пані Олена ніколи не нервується і не заперечує проти того, що я розмовляю під час роботи. Так от, вона була єдиною, хто з нами не погодився. Сказала, що це жахливий фільм і що наші жінки ще не доросли до його розуміння. На цьому ми і припинили свої балачки, адже клієнт завжди правий. Коли вона пішла цілком задоволена своєю біозавивкою і частковим прорідженням волосся біля коренів, ми, звісно, ще побалакали про те, що їй легко говорити, адже вона має свій бізнес – і може купувати собі таку білизну і такі квіти хоч щодня, і що взагалі вона – нещасна розлученка, а таких у нашому суспільстві все ж таки не дуже шанують. Адже чоловіків треба вміти втримати біля себе, намагатись зберігати те, що є, заради того, що буде потім. Спільна старість, тихі зимові вечори, грав нарди, склянка води. Так я думала. Так я думала. Так я думала, що так я думаю. М -м, добре. Отже, моя Джулія Робертс наказала зробити собі подарунок. Я відкрила сумочку і пройшла з пальцями по парці. Ох, певно варто повернутися до лікарні і запитати, скільки коштуватиме лікування. Потім сходити за тим пальтом, яке ми з Вадиком вподобали йому на зиму. Як підійде сезон, воно коштуватиме дорожче. Потім заплатити за квартиру і нарешті придбати мікрохвильову піч, бо у всіх уже є, а я лише чула, що це дуже зручна штука. Тобто вистачить залатати кілька десятків дірок у нашому побуті. Можна і просто заховати десь в шафі, серед простират. Адже всім бюджетом досить розумно розпоряджається Вадим. А так, у мене буде якась копійка на ту ж білисну чи колготи. і Її вистачить надовго. 12 годин 17 хвилин. Надовго. Однак, який веселий сьогодні день. Ніколи не думала, що день, який ти дізнаєшся про смертельний діагноз, може бути таким веселим. Я навіть уявила, як разом зі мною регоча моя Джулія Робертс і каже, «Я так і знала. це те, що тобі пасує найбільше. Ех, шкода, що я більше ніколи її не почую». Я напружилась і поглянула на ніс пам'ятника. Чого я хотіла? З того, що ніколи не могла собі дозволити. «Коли до нас у салон приносять нові журнали», а ми передплачуємо майже весь глянець, щоб триматись на вістрі часу і моди. Я, роздивляючись фотографії з рубрики «Фешн-сторі», думала, що варто пожити собі щось схоже на ті костюми, які були на топ-моделях. Завжди знала, що треба мати добре взуття і одяг стриманого класичного фасону з гарної, дорогої тканини. Але нині це вже не було мені потрібно. Тож навіщо витрачатись? Сенс. Сенс? Заробити собі подарунок. На мені були джинси і светр. Плаща, як я вже казала, залишила на дереві в лісосмузів. Подумала, що в мене ніколи не було пристойної сукні і дорогого взуття. Як би я в них себе почувала? Рішення було простим і приємним. На мій погляд дуже схожим на наказ зробити собі подарунок. Нормальне рішення, коли у тебе в сумці лежить кілька тисяч. Я взяла таксі та знову поїхала до центру. 12 годин 30 хвилин. Поїхала до центру, до мережі модних крамниць. Я не дуже люблю ходити по магазинах, точніше по дорогих магазинах. А якщо зовсім відверто, я їх ненавиджу. Хоча магазини тут ні до чого. Справа в цінах на ганчір'я. І в тих людях, що їх купують. Одна моя клієнтка якось сказала, що повісилася б, якби на ній був не швейцарський годинник, а якась підробка. Якби вона про це дізналась, вона б не роздумуючи накидала собі зашмах на шию. Пальці в неї були короткі і товсті, мов сардельки. Якось розчулившись, поглядаючи в люстро на те, що я з нею зробила, вона подарувала мені золоту картку до свого фітнес-центру. Перші два дні я цим неймовірно пишалась, на третій наважилась і пішла, купивши собі форму, лосини і синю футболку. Маючи золоту картку, можна було відвідувати все, що там є – від масажу та перлових ванн до йоги і тренажерного залу. Спершу я пішла на йогу. В гардеробі мене роздягли, і слава Богу, адже моя куртка не дуже відповідала рівню закладу. Потім напоїли соком фреш. Я переодяглась, одразу відчувши, що і лосини, і футболка хоч і куплені не на ринку, а в магазині спортивного одягу занадто прості. Перед тренуванням десяток жінок зібрались в залі. Доки чекали тренера, мене занудило. Звісно, я не дала зрозуміти, не менше як три рази. Спочатку все йшло добре. Я привіталась із жінками різного віку, благаючи Бога, щоб серед них не було наших клієнток. І чем стала збоку, дослухаючись до приблизно такого діалогу.